Basmallahul-Rahmanul-Rahim. Alhamdulillah, hamdan kafiran taibah nubarakan fi. Kama yinpurabna, wa yarzoo. Wa ashhadu alla ilaillallah wa hidhahu la sharil Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasululamma bade. Akuan al-kiram, rahmani wa rahimakum Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul-Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah Pembahasan kitabus Siyam Kita masuk pada bab yang kelima Al-babul khamis, bab yang kelima Fil-i'tikaf Bab yang kelima membahas tentang i'tikaf Wa fihi 'iddat Dalam bab ini ada beberapa masalah. al -masalah ula, masalah yang pertama, ta'riful i'tikaf wa hukmuhu. Definisi i'tikaf dan hukumnya. Ada pun definisi i'tikaf. Al-i'tikaf lughah, al-i'tikaf Secara bahasa, maknanya luzumus syai'i wahabsun nafsi alaih, menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. Ini makna iktikaf secara bahasa. Menahan diri pada sesuatu tersebut Wafi syar'i Ada pun secara syariat Etikaf adalah Luzumul muslim Al-mumayyis Masjidan Lito'atillahi Azza wa jal Al-etikaf secara syariat Artinya adalah menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid li ta'atillah azza wajalla dalam rangka taat kepada Allah azza wajalla ini makna diikat secara syar'i menetapnya seorang muslim yang mumayyiz di dalam masjid, dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal, dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal, ini makna iktikaf. Kemudian hukmuhu, adapun hukumnya, hukum iktikaf, Wahuwa sunnatun wa kurbatun ilallah ta'ala, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah Dan kurbah ilallah ta'ala Bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> Apa dalilnya? Likau azza wa jalla. Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira Baytia littaifina walakifina walrukka'is sujud Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan baitullah. Leto ifin untuk orang-orang yang tawaf. Walaiqifin dan untuk orang-orang yang beretikaf. Warukah sujud dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Di dalam ayat ini disebutkan walakifin dan juga untuk orang-orang yang etikaf. Ini menunjukkan etikaf adalah ibadah. Wahdiil ayat ini dalilun alam mashru'iyatihi dalil disyaratkannya etikaf. Hattafil ummi sabiqah sampai-sampai pada umat-umat terdahulu. I'tikaf masyru' disyariatkan untuk umat ini dan juga umat-umat terdahulu, mereka juga melaksanakan i'tikaf. Menjalankan i'tikaf di masjid. Wa qaulih dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid Di sini pun disebutkan iktikaf di masjid ini menunjukkan iktikaf itu adalah masyru disyariatkan syariatkan Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Adapun dalil dari hadis adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan annannabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyral awakhir min ramadhan hatta tawaffahullah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di 10 hari terakhir dari Ramadhan Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan beliau Semenjak beliau Masuk ke Madinah Beliau tidak pernah meninggalkan Iktikaf Di sepuluh hari terakhir Dari Ramadan <tuh> Hadis Sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan semangatnya dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Dua ayat di atas Dan juga hadis Aisyah tadi Dan juga hadis-hadis yang lain Yang sangat banyak Yang kesemuanya menunjukkan Disyariatkannya etikaf Dan bahwasannya etikaf Menetapnya seseorang Di dalam masjid Dalam rangka ibadah kepada Allah Ini Masyru' disyariatkan Kemudian wahajma al muslimun alam ashuroiyatihi wahannahu sunnah. Kau muslimun sepakat disyariatkannya etikaf dan kaum muslimun sepakat bahwasannya etikaf hukumnya sunnah. Setelah dalil dari ayat, dalil dari hadis, kemudian dalil dari ijma' karena ijma' itu termasuk dalil. Ijma' kaum muslimun sepakat disyaraatkannya etikaf. Dan sepakat bahawasannya etikaf adalah sunnah. Tidak ada perselisihan. La yajibu alal mar'i illa an yuji an yujibahu ala nafsihi. Ga'an yang Dan etikaf itu tidak wajib bagi seseorang kecuali jika dia mewajibkan kepada dirinya sendiri Masalahnya etikaf Tidak wajib sunnah, Kecuali jika dia mewajibkan Kepada dirinya sendiri Seperti dia bernazar Jika seorang bernazar Untuk beretikaf di masjid Tiga hari misalkan Atau Empat hari atau lima hari Ya Maka ketika dia nazarkan Hukumnya menjadi wajib Yang tadinya asalnya sunnah Ketika dia nazarkan Maka menjadi wajib hukumnya Fathabatat sunniyatul i'tikaf Wa musyaru'iyatuhu Bil <nyeh> kitabi wa sunnati walijma Maka telah tetap Sunnahnya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf baik di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis atau di dalam ijma' kaum muslimun Kemudian al-mas'alah masalah yang kedua. Syurutul i'tikaf, syarat sahnya i'tikaf. Al-i'tikafu ibadatun laha syurutun latasihu illa biha. I'tikaf adalah ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah i'tikaf tersebut kecuali dengan terpenuhi syarat-syaratnya. Wa apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, an yakunal mu'takifu musliman mumayizan akilan hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim seorang yang mumayiz ya. sudah sampai pada usia tamyiz dan usia tamyiz nah, pada umumnya adalah tujuh tahun akilan dan dia seorang yang akil berakal ya. muslim ya. bukan kafir mumayiz ya. Bukan bayi ya, yang belum cukup umur tamyiznya, ya. akilan berakal, artinya bukan gila, ya, bukan orang yang hilang akalnya. Falasyhul etika fuminal kafir maka tidak sah etika jika dilakukan oleh seorang yang kafir. Walajma junun demikian pula orang yang gila wala ghairul mumayyiz demikian pula tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz belum mumayyiz <coughs> belum berumur 7 tahun atau belum mumayyiz ammal buluk wazzukuriyyah fala ishtaratun <coughs> adapun dewasa dan berjenis kelamin pria ini tidak disyaratkan Artinya walaupun dia belum dewasa Tetapi sudah memayis Sah etikafnya Atau perempuan Jika dia etikaf Sah etikafnya Karena al-buluk Kedewasaan dan juga Dukuryah Berjenis kelamin lelaki Ini tidak disyaratkan Bukan merupakan syarat Faya sihil etikafu min ghairil balik Iza kana mumayizan Maka sah etikaf jika dilakukan oleh Seorang yang belum balik Jika dia sudah mumayiz ya, Sudah mumayiz Dan tentang tamiz Sudah berlalu penjelasannya ya, Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk Tamiz Pada umum, pada umumnya adalah Yang berusia tujuh tahun Wa qadhalika minal umfah Maka demikian pula sah iktikaf jika dilakukan oleh wanita. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat bahwasanya para istri-istri Nabi melakukan ibadah iktikaf. Ini syarat yang pertama. As-asani yang kedua, an-niyyah. Di antara syarat iktikaf adalah niat. Baik, qouli sallallahu alaihi wasallam, dalil ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama al a'malu Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Karena itikaf adalah ibadah, maka tidak sah kecuali harus dengan niat. Fa yanwil mu'takifu luzuma mu'takafihi. Kurbatan wa ta'abudan lillahi azza wa jala Maka seorang yang beriktikaf Dia meniatkan diri Untuk menetap Di tempat iktikaf, Yaitu di masjid Dalam rangka mendekatkan diri Kepada Allah Dan dalam rangka ibadah kepada Allah Niat Itu dia meniatkan dirinya Untuk berdiam di masjid Menetap di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Jalla. al yang ketiga. Dari syarat sahnya etikaf. An yakunal etikafu fi masjid. Hendaknya etikaf. Itu dilakukan di masjid. Likaulahi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum akifuna fi masjid. Dan kalian beretikaf di masjid-masjid. Janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian, sedangkan kalian etikaf di masjid. Ini menunjukkan bahawa etikaf itu dilakukan di masjid. Walifiqlihi sawalasalamhi haskan ya'atagi fu fil masjid demikian pula dalilnya adalah perbuatan Rasulullah saw di mana beliau beretikaf di masjid. Jadi etikafnya beliau di masjid, bukan di kuburan, bukan di tempat keramat. Ya atau yang dikeramatkan tidak tetapi itikaf di masjid. Walam yunqal anhu annahu takafa fi ghairihi dan tidak pernah dinukil tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau itikaf di selain masjid. Nah. Terus bagaimana kalau etikaf di musala? Ya. Seperti tempat kita kan musala An-Nur. Boleh enggak etikaf di musala? Jadi <tuh> <tuh> <tuh> istilah musala ini istilahnya Orang-orang masyarakat Indonesia. Ya. Nah, Waalaikum semuanya ini masjid, baik yang kecil atau yang besar, baik yang di situ didirikan jum'ah atau tiga, ya, itu namanya masjid jika berbentuk bangunan. Adapun masallah, ya, na'am, secara syariat ya, itu adalah tempat yang luas ya, di luar ruangan. Yang biasa digunakan untuk sholat jenazah Dan sholat al -ib. Itu makna mushollah <tuh> Ada pun jika berbentuk Bangunan tempat ibadah <tuh> Seperti ini Walaupun kecil ukurannya Ukurannya 5 kali 5 Misalkan Tetap dinamakan masjid <tuh> Boleh untuk Dikaf Oke <tuh> Terus bagaimana di sana ada hadis bahasanya Rasulullah SAW bersabda la tika la etikaf illa fil masjid asalasa tidak ada itikaf kecuali di tiga masjid masjid haram ya, di Mekah masih haram di Mekah <tuh> kemudian masjid Nabawi dan masjid al-Aqsa. Dahib ada riwayat, bahwasanya beliau saw bersabda tidak ada etikaf kecuali di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi dan Masjid Al aqsa Dahib riwayat ini, riwayat ini yang sahih hanya sampai pada ucapannya Husayfa, mauqof dan nah, pada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu nah. dan jika kita tetapkan ini sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bukan ucapan Hudzaifah melainkan sabda Rasulullah sallallahu maka para ulama Menafsirkan hadis ini dengan makna la tiga afdal illa fil masjid disalasa. Tidak ada etikaf. Artinya tidak ada etikaf yang lebih sempurna, yang lebih utama kecuali di tiga masjid ini: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini makna hadis ini. Makna tidak ada etikaf di sini adalah tidak ada etikaf yang lebih utama. Kecuali di tiga masjid ini. Artinya boleh etikaf di selain tiga masjid ini. <tuh> saya masih dua lagi ya dari syarat-syarat sahnya etikaf. ya namun insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang diiznillah taala subhanaka walhamdulillah wa astaghfiruka